Лігян Моріарті. Велика маленька брехня. Розділ 54. Пері віз Селесту додому після зборів. «Маєш час на каву?» – запитала Селеста. «Не особливо», – сказав Пері. «Багато справ сьогодні». Вона подивилася на його профіль. Він здавався нормальним. Думками він уже був у справах, вона знала, що йому сподобалися перші шкільні збори і те, що він був там серед батьків у своєму корпоративному однострої у некорпоративному світі. Він тішився своєю ролью батька, навіть смакував її, розмовляючи з Едом. Ледь іронічний – це все трішки кумедно, татівській манері. Вони всі сміялися з хлопців, котрі бігали біля сцени у великому костюмі крокодила. Макс був головою, а Джош – хвостом. Часом крокодил ризикував бути роздертим навпіл, коли хлопці смикалися в різні боки. Перш ніж вийти з школи, Періс фотографував хлопців у костюмі на терасі на тлі океану, а потім попросив Еда сфотографувати їх усіх. Хлопці визирали з-під костюма Апері та Селеста поруч. Мабуть, це фото уже на фейсбуці. Селеста бачила, як він щось склацав в телефоні, коли вони йшли до машини. Який там буде підпис? Народження двох зірок. У ролі страшного крокодила хлопці не перевершені. Щось таке. Побачимось на вечірці. Усі гукали одне до одного, прощаються та розходячи зі шкільних подвір'я. Так, він був у доброму гомірі. Це має бути добре. Від часу його повернення з відрядження між ними не було жодної напруги. Але вона помітила спала гніву, Швидкий, немов блискавка, коли вона сказала, що покине його, якщо він підпише петицію проти Зігі. Вона хотіла, щоб ці слова прозвучали як жарт, але знала, що так і не вийшло, і що це, можливо, поставило його у незручне становище перед Мадрін та Едом, які так йому подобались. Що це на неї нашло? То, мабуть, квартира. Вона вже була майже повністю мебльована, тож можливість покинути Пері була дуже реальна. І Селеста постійно запитувала себе, варто чи ні. Звісно, варто. Я повинна. Звісно, ні. Вчора зранку у квартирі вона постелила свіжу постільну білизну, дивним чином насолоджуюсь процесом відхилила простирадло, намагаючись зробити ці ліжка максимально привабливими. Але посеред ночі вона прокинулася у своєму ліжку. Пері обнімав її за талію. На стелі повільно обертався вентилятор, і вона раптом з відразу подумала про ці застелені ліжка, ніби про якийсь злочин. Яка зрада? Вона зняла та умоблювала іншу квартиру. Який же це божевільний, таємний, злосливий та самолюбний вчинок? Може вона погрожувала Пері, що покине його, тому що хотіла зізнатися у скоєному, бо не могла носити тягарці та таємниці. Ну і звісно, тому що сама думка, що хтось, а особливо Пері, підпише цю петиці, сповнювала і злістю, особливо Пері. Він завинив Джейн. Уся сім'я завинила перед учинком його кузена. Можливий вчинок, постійно нагадувала вона сама собі. Вони не знали напевно, а що як Джейн не дочула ім'я. Наприклад, це взагалі міг бути Стівен Бен з Анни Саксон. Зігі міг бути сином двоюрідного брата Пері. Тож Пері завинив йому принаймні розуміння. Джейн була подругою Селести. Та й навіть якби не була, жодна п'ятирічна дитина не заслуговує на таке ставлення оточуючих. Пері поставив машину не в гараж, біля дому, тож Селеста зрозуміла, що він не заходитиме до будинку. «Побачимось увечері», – сказала вона, потягнувшись, щоб поцілувати його. «Власне, я маю взяти дещо», – сказав Пері та відчинив дверця та автівки. І тоді вона це відчула, як запах або зміну напруги в повітрі. Це було помітно з його постави, порожнього погляду та блиску в очах, відчуття сухості в роті Селести. Він відчинив для неї двері та вічливо пропустив її вперед. Пері... Сказала вона та обернулася, двері за нею зачинилися, але він швидко схопив її за волосся, намотав на руку і потягнув так сильно, що білю хопив усю голову, та її очі моментально наповнилися мимовільними сльозами. «Якщо ти хоч раз ще так мене осоромиш, я тебе вб'ю, я тебе вб'ю, дітьку!» Він посилив хватку: «Як ти смієш, як смієш!» Він відпустив її. «Вибач», – сказала вона, – «вибач мені!» Мабуть, вона сказала це правильно, бо він ступив крок їй назустріч та взяв її обличчя у долоні, як він робив, коли збирався ніжної цілувати. Не досить переконливо, сказав він та з силою ударив її головою об стіну. Холодна навмисність цього була настільки шокуючою та нереальною, як тоді, коли він вдарив її вперше. Біль про незалогії серце вона відчула себе зрадженою. Світ навколо розплився, ніби вона п'яна. Селеста сповзла на підлогу. Їй нудило, та вона не блювала. Так завжди було. Вона почула, як віддаляються його кроки, зогнулася клубочком на підлозі, майже торкаючись колінами грудей, обхопила руками голову, де пульсував гострий біль, як їй пригадалося, як хлопці плачуть, якщо вдаряться чи пораняться. Болить, мамусю, так сильно болить. Сядь, сказав Пері, «Люба, сядь. Він присів поруч з нею, допоміг їй сісти та обережно поклав на потилицю загорнутий у кухонний рушник пакет з льодом. Коли благословенний холод поволі став розливатися по шкірі, вона повернула голову та подивилася на нього. В очах все плело. Він був блідий, як смерть, під очима залягли фіолетові півкола. Усі риси його обличчя немов просіли, як під якоюсь шахливою хвороби. Він схлипнув. Карикатурний схлип розпачу, ніби тварина, що потрапила в пастку. Вона прихилилася до його плеча, і вони обоє сповзли на темну горіхову підлогу попід високими немов соборі стелями. Розділ 55. Мадлін часто казала, що Пір'єві – то як невеличке село. Їй дуже подобалось це відчуття спільноти, звісно, окрім тих днів, коли над нею ладарював злосливий ПМС. Тоді їй хотілося, щоб люди у крамницях не усміхалися до неї, не віталися і не були такі ж біса приязні. У Пір'єві всі знали одне одного через школу чи серферний клуб, дитячі спортивні заняття, спортзал, перукарню або що. Це означало, коли вона сиділа за столом у своєму маленькому захарашеному кабінеті театру піріві та дзвонила в місцеву газету запитати, чи можна в останню хвилину замовити чверть сторінки в номері на наступний тиждень, їй треба було отримати більше заявок у дитячий клас з театрального мистецтва, щоб заробити трохи грошей. Вона не просто дзвонила Лорейн. Менеджерці з реклами. Вона дзвонила Лорейн мамі дівчинки Петри котра вчилася в одному класі з Абігел і хлопчика у четвертому класі школи Пірєві, дружині Алекса, котрий тримав крамницю алкогольних напоїв і грав у футбол у клубі для тих, кому за 40 разом з Едом. Розмова не буде короткою, бо вони з Лорен давненько не спілкувалися. Мадрін зрозуміла це, коли вже набрала номер, тож перша думка була покласти слухавку і записати імейл. У неї було багато справ на сьогодні, бо ж через шкільні збори вона й так трохи відстала від графіку, але було б добре поговорити із подругою. Та й вона хотіла дізнатися, що Лорен чула про петиції, все таке. Але знов-таки, коли Лорен заводилася, то привіт, Лорена Джелі. Запізно. Привіт, Лорен, це Мадрін. Люба. Лорен могла б працювати в театрі, а не в газеті. У неї був направду командний гучний голос. Як справи? Господи, нам треба вибратися на каву. Мусимо піти на каву. У нас є стільки тем для розмови, сказала Лорен, вона стишила голос до шепоту. Лорен працювала у відкритому офісі. У мене є свіжа новина, щойно з газети. Свіжа, ще гаряча новина. То розказуй, радісно сказала Мадрін, відкинувшись у кріслі та поставивши ноги на стіл. Розказуй просто зараз. Окей. Даю тобі натяк, сказала Лорен. Партеж воус англес. Так, я розмовляю англійською, сказала Мадлін. Це все, що я можу сказати французькою, сказала Лорен, бо це французька справа. Французька справа, збентежено повторила Мадлін. Так, і e вона пов'язана з нашою спільною знайомою Ренатою. Це якось пов'язано з цією петицією? запитала Мадлін, бо я щиро сподіваюся, що ти її не підписувала, Лорен. Мабела навіть не сказала, що саме з її кридою, а школа моніторить поведінку дітей у класі кожен божий день. Так, я подумала, що петиція – це надто драматично, хоч і чула, що мама того хлопчика змусила Амабелу плакати і побити Харпер у пісочності, тож думаю, що в кожній історії є дві сторони. Але ні, моя новина не має нічого спільного з петицією. Кажу тобі, що в то французька справа. Няня, ти її маєш на увазі? Джульєта, а що з нею? Ця історія з булінгом тривала давно, а Джулієта навіть не. Так, саме її маю на увазі. Та забудьте про ту петицію, це про… ну як же мені сказати… Це має стосунок до чоловіка нашої спільної подруги. «І до няні?» – сказала Мадрін. «Саме так!» – відповіла Лорейн. «Я не ро...» «Ні!» – Мадрін прибрала ноги з столу і сіла рівно. «Ти жартуєш? Джіо та няня?» Було просто неможливо не втішитися таблоїдностю цієї історії. Правильний, законослухняний, гладкий, любитель спостерігати за пташками Джіо та молоденька французька няня. Це була така огидна і приваблива стереотипна історія, у них роман, так, просто собі Ромео і Джулієта. Тільки це Джо і Джулієта, сказала Лорен, вона, вочевидь, вже облишила спроби не втаємничувати цю історію колег. Матрін відчула легку нудоту, ніби прокотнула щось надто солодке. Це жахливо, огидно. Звісно, вона бажала Ренаті зла, але ж не такого. На розпусного чоловіка заслуговувала лише розпусна жінка, а Рената не така. Звісно, ні, сказала Лорен, але це точно. Джіо сказав Ендрю Фарадеу. Під час гри у скотч, а Ендрю сказав Шейну «А той Алексу, чоловіки такі пліткарі, хтось має їй сказати». «Це точно буду не я», – заявила Лорейн. «Пристрельте того, хто приніс погану новину і таке інше». «Я не можу», – сказала Мадрін. «Я остання людина, від якої вона мала б це почути». «Тільки не кажи нікому», – попросила Лорейн. «Я обіцяла Алексу, що про це Ані Чичирк». «Добре», – сказала Мадрин, «Без сумніву, ця гаряча плітка...» Торувала собі шлях півостровом, немов пінбольна кулька від друга до друга, від чоловіка до дружини, і ось-ось дасть добрячого ляпаса Ренаті. А бідолашна жінка думала, що найстрашніша річ у її житті це те, що її доньку кридять у школі. Очевидно, маленька Джуліта хоче, щоб він поїхав із нею до Франції, познайомився з батьками, сказала Лорен, копіюючи французький акцент. «О, ла -ла. «Досить, Досить, Лорен, відрізла матрі. Це не смішно. Не хочу більше цього чути. Це було абсолютно нечесно, якщо зважити, що вона сама попросила Лорен розповісти. Вибач, Люба, незворушливо сказала Лорен. Чим я можу тобі допомогти? Мадлін забронювала місце на сторінці, і Лорен швидко та ефективно з усім впоралася. Мадлен подумала, що таки варто було надіслати емейл. Побачимось у суботу, ввечері, сказала Лорен. У суботу? А, точно, Вікторина. Мадлен навмисно говорила, приязно там якось, щоб згладити свою різкість. З нетерпінням чекаю, я купила нову сукню. «Можна було б не сумніватися. Я буду Елвісом. Ніхто не сказав, що жінки можуть бути лише Одрі, а чоловіки Елвісами». Мадлін засміялася і знову відчула приязнь до Лорейн, чий голосний хрипкий сміх задаватиме тон веселища. «Тож побачимось», сказала Лорейн. «Ой, завжди. То що за благодійний проект, котрий затіла Абгіл?» «Я не дуже в темі», сказала Мадлін. «Вона збирає гроші для Amwent International. Для чогось там. Може, то лотерея?» «Треба їй сказати, що для проведення лотереї вона має отримати дозвіл. «Ммм? Mm. Що? М? Mm. Що таке? Мадлен повернулася на стільці та ліктем збила зі столу папку, але встигла її зловити. Що відбувається? Не знаю, сказала Малорейн. Петра щось розповідала про проект Абігель, і у мене склалося враження, що там не знаю, щось нечисте. Петра постійно хихотіла, потім дратувалася і дуркувала, щось говорила про те, що деякі дівчата не схвалюють учинку Абігель, але вона, Петра, схвалює. Але тут така собі підтримка. Вибач, я не дуже конкретна. Але мій материнський інстинкт каже: вів, віу, вів. Вона зімітувала звук автосигналізації. Маделін пригадала той дивний комент на сторінці Абігел. Вона зовсім про це забула і відволік гнів через відміну знань з математики. Я з'ясую, сказала вона. Дякую за попередження. Мабуть, там нічого страшного і немає. Ареуар дорогенька. Лорен завершила розмову. Маделін взяла мобільний та надіслала Абігел повідомлення. «Подзвони мені, як щойно отримаєш це повідомлення. Цілуй, мама». Зараз вона на уроці, а учням заборонено користуватися телефонами до закінчення занять. Терпіння сказала вона сама собі та поклала руки на клавіатуру. Так, що там наступне? Рекламні постери вистави «Король лір», що вийде наступного місяця. Ніхто у Пір'єві не хотів дивитися, як божевільний король лір вештався сценою. Люди хотіли якоїсь сучасної комедії. Їм не бракувало шексперівських драм, у власному житті, на шкільному майданчику та на футбольному полі. Але начальниця Мадлін наполягла. Квитки знову продаватимуться, погано, і вона казатиме, що Мадлін не працювала з точки зору маркетингу, так відбувалося щороку. Вона знову подивилася на телефон. Мабуть, Абігел змусить її чекати до вечора, аж поки передзвонить. Гостріше за змійні зуби біль від невдячності дітей Абігел. Сказала вона мовчазному телефону, оскільки вона часто змушена була слухати репетиції театру, то могла цитувати короля Ліра чималими цитатами. Задзвонив телефон, вона аж підскочила, то був Натан. «Ти тільки не хвилюйся», – сказав він. Розділ 56. Насилля у стосунках з часом лише зростає. Це вона десь прочитала, чи це їй сказала Сьюзі у притаманні її байдужій манері. Селеста лежала в ліжку, обнімала подушку і дивилася в вікно. Пері завбачливо відкрив штори, щоб вона могла бачити океан. Ми зможемо лежати в ліжку, і милуватися океаном, вигукнув він, коли вони вперше приїхали оглянути будинок, а ріелтор холодно сказав: "Залишу вас судок, щоб ви могли спокійно все роздивитися. Сам будинок, звісно, вражав. Пері того дня поводився немов дитина, захоплений хлопчисько, який бігав дом новим будинком, а не солідарний чоловік, готовий витрачати мільйони на престижну нерухомість з видом на океан. Його збудження майже налякало її. Надто жвавий та оптимістичний він був. Її забобоність таки виправдалася. Осінь тоді агресивно наступала. Селеста була на 14-му тижні вагітності, її нудило, вона мучилася від напряків, а в роті були постійний металічний присмак. Вона боялася повірити, що вагітна, але Пері був сповнений надії, ніби цей будинок міг гарантувати успішну вагітність. Бо ж оце життя. Як це чудово для дітей жити так близько до океану. Тоді він ще навіть не підвищував на неї голос, а те, що він може її вдарити, здавалося неможливим, неосяжним і сміховинним. Вселеста все ще пережила шок. Це було так, так дивно. Вона намагалася пояснити всю глибину свого потрясіння Сьюзі, але зрозуміла, що всі її клієнти почувалися однаково. Але ні, розумієте, для нас це справді дивно, хотіла сказати вона. Ще чаю? Пері стояв біля дверей спальні. Він все ще був одягнений у робочий костюм, але взяв піджак і краватку та закатав рукави сорочки до ліктів. «Я б мусив поїхати в офіс після обіду, але працювати йому з дому, щоб переконатися, що з тобою все гаразд», сказав він після того, як допоміг їй підвестися з підлоги, ніби вона послизнулася, впала і забилася або вона зумліла. Він подзвонив Мадрі, навіть не питаючи Селести та попросив її забрати хлопців зі школи. Селеса захворіла. Почула вона його голос. Співчуття та хвилювання в його голосі були такими щирими, Він і справді вірив в те, що їй звалила якась таємна хвороба. А може він такий вірив у це? Ні, дякую, сказала вона. Вона подивилася на його гарне, турботливе обличчя, заплющила очі, побачила його обличчя так близько до свого та знущальну посмішку, недостатньо переконливо, мить до того, як він ударив її головою в стіну. Так дим. Доктор Джелік та пан Гайд. Хто з них був поганцем? Вона не знала. Селеста заплющила очі. Лід допоміг, але біль угніздився в її голові та сидів, ніби завжди там був, ніжна, пульсуюча гуля. Коли вона торкалася її пальців, то здавалося, що на дотик вона буде м'ясиста, як помідор. Ну добре, гукни, як щось знадобиться. Вона майже засміялася. Гукну, сказала вона. Він пішов, а вона заплющила очі. Вона його осоромила. Чи було б йому соромно, якби вона справді його покинула? Чи почувався б він приниженим, якби світ навколо знав, що його Пости у Фейсбуку не розповідають цієї історії. Нам треба подбати про захист. Найбільше небезпечний час для жінки у насильницьких стосунках саме тоді, коли вона ці стосунки припиняє. Під час останньої зустрічі Сьюзі повторила це кілька разів, ніби чекаючи на відповідь, якої Селеста їй не давала. Селеста ніколи не сприймала ці слова всерйоз. Для неї питання було лише в тому, що прийняти рішення покинути Пері, піти геть чи залишитися, Ніби колись вона піде, історія закінчиться. Вона помилялася, якою дурепою вона була. Якби він сьогодні розгнівався трішки більше, то вдарив би її головою об стіну ще раз. Вдарив би сильніше і міг убити її. А тоді впав би на коліна, обійняв би її тіло, плакав та кричав і, направду, сумував би. І що з того? Вона була вже мертва. І він би ніколи не міг би цього виправдати. Її хлопці не мали б матері, і хоч Перій був чудовим батьком, він не давав дітям достатньо фруктів і забував чистити їм зуби. Та й зрештою вона хотіла б знати, як зростають її синочки. Якби вона його покинула, він убив би її. Якщо ж вона залишилася б, він би зрештою знайшов привід так сильно розгніватися, що убив би її. Виходу не було. Та квартира із акуратно за ліжками – то не вихід, то просто жарт. Було так очевидно, що цей привабливий, турботливий чоловік, котрий щойно пропонував їй чашку чаю, а зараз працював за комп'ютером, і котрий перебіг би, якби вона його покликала, котрий любив її під усього свого дивного серця, з великою ймовірністю її колись уб'є.